ДОСЛІДЖЕННЯ АФРИКИ Давид Лівінстон Шотландця Давида Лівінстона послали до Південної Африки як лікаря та місіонера. Він прибув до країни Бечуанів, де лікував хворих і влаштовував школи. Але поступово основним заняттям Лівінстона стали дослідження. У 1849 році мандрівник перетнув пустелю Калахарі з півдня на північ і відкрив озеро Нгамбі. Після чого вирішив дослідити всі річки Південної Африки. Це надало б можливість знайти найзручніші шляхи в глиб материка. Вирушивши далі на північ у 1851 році, дослідник відкрив ріку Замбезі. Після повернення у Лівінстона визрів план нової експедиції. Рішення про її організацію було ухвалено на зборах племені Макололо яке хотіло встановити пряме торговельне сполучення між своєю країною та Атлантичним узбережжям. У 1854 році Лівінстону і групі Макололо вдалося вийти до океану. За час подорожі європеець уперше дослідив і наніс на карту низку рік Південної Африки, а також установив вододіл між системами Замбезії-Конго. Метою наступної експедиції було простежити течію Замбезі до Індійського океану. Вождь Макололо Сакелету дав Лівінгстону в'ючних ослів і провізію. Роздобув на миста й залізні вироби, які служили засобами платежу, а також велику партію слонової кістки, яку шотландець повинен був продати. На початку листопада 1855 року Лівінгстон вирушив у дорогу. Після двотижневої подорожі вниз по Замбезі перед ним відкрився величний водоспад, який дослідник назвав на честь англійської королеви Вікторія. До Індійського океану він вийшов 20 травня 1856 року і таким чином став першим, хто перетнув Африку із Заходу на Схід. Після 16-річного перебування на Чорному континенті Давид Лівінгстон вирушив до Англії. Тут була видана його книга Подорожі й дослідження місіонера у Південній Африці. У січні 1866 року Лівінстон знову на африканській землі в надії відшукати джерела Нілу. На жаль, ці плани так і не здійснилися. У 1873 році під час своєї подорожі дослідник важко занедужав і помер. Чи знаєте ви, що серце Лівінстона поховане поблизу африканського озера Бангвеулу? а його забальзамоване тіло було доставлене в Лондон і поховане у Вестмінстерському аббатстві.